Зрештою, який біса наркоз? За Другою світовою операцією робили наживе, залили в пельку сто двісті спиртяги і готовий. Згадуєш випадкові обличчя недоумерлих ветеранів і уявляєш їхні молоді пики скорчені від дикого варварського болю на хірургічних столах у прифронтових госпіталях. Зараз, мабуть, гинули б, а живучі ж були як коні. Дістаєш цигарку дешевої ватри, господині від диму гнівно трусить. Відчиняєш вікно, прохолода таркається обличчя, заплющуєш очі й бачиш незнайомку. Вона хтива, як вимита і доглянута молода циганка, здається, у жовтій сорочці з-під якої випиняються два симпатичних овали з набряклими оченятами. Добре знаєш, куди саме вони здатні дивитися в самісінький тілесний голод. Починаєш хвилюватися, уявляти всілякі кумедні дурниці, а нарешті в уяві виразно вимальовується обличчя Марти. Воно то розсіється, то знову набирає чітких рис. Силкуєшся його прогнати. Дурепа, яка дурепа. За стінами чуєш, як гуркотить порожніми каструлями господиня, мабуть, вовтузиться на кухні. Вона і в крові. В дивному, трохи хаотичному ритмі човгають її капці. Цієї миті, певно, вона біля умивальника, справді дзюркоча вода. Але через кільканадцять секунд Кран замовкає. Капці тепер човгують по коридору і враз зупиняється за дверима. Ти здивовано чекаєш. Стук, стук. Прошу, випери свої смердючі шкарпетки, вони мені заважають». Згадуєш, як залишив у ванні свої шкарпетки триденного використовування, і виправдовуєшся, що не зміг вчасно їх випрати, бо мав нагальні справи, а господині відповідає, що чоловіки з подібною звичкою їй нагадують тварин, бо не здатні за собою дивитися. Звичайно, крім цього, думаєш ще про багато чого, однак мовчиш, аби не псувати господині настрій. Спостерігаєш за її незграбними побутовими рухами, за її дурнуватою ходою, ніби її ліньки піднімати ноги. Вона деколи нагадує бронепотяг, що поволі повзе по рейках, злегка погойдуючись в різнобіч, особливо її монументальне вираз обличчя при трохи темнуватому денному освітленні набирає сталевого кольору. Бракує хіба що зірки на лобі. І була б вилита машина революції. Її руки подібні до великих клешень. І в хвилини, коли вона нервується, рухаються ніби при маршируванні. З запецького того тіла ледь помітно видовжується масивна шия, на якій сидить із злегка приплюснутий качан голови. «До тебе прийшли». За спини господині посміхається тупувата неандертальська пика Павла. Він, мабуть, як завжди, припхався зі своїми нудними, безграмотними віршами. Ця набридлива звичка в нього виробилася ще за студентських років. Він буквально підскакує до тебе з виглядом веселого панібрата, який не бачив приятеля з десятих років, міцно потискаємо мозелястими руками твою правицю, ніяк не випускаючи, поки сам її не звільняєш. Павло належить до тих рідкісних недоумків, які при зустрічі мають звичку знімати з твоєї голови капелюха, багати його, примірювати і теревенити стосовно нього низку компліментів, про американських ковбоїв, пастирів-місіонерів та равинів. Він майже завжди веселий, подекуди цей банальний оптимізм виводить з себе. Пригадаюши, як зламав його, зокрема, висловивши свою думку про його вірші. Павло після цього згнітився, три дні з тобою не розмовляв,